استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعنت عليه قالون للسحت فإن جاءوا كفاحكم بينكم فإن جاءوا كفاحكم بينكم أو أعرف عنهم وإنت أعرف عنهم فليضروك شيئا وإن حكم تفاحكم إن الله يحب المقصقين وكيف يحكمونك وعندهم الثورات فيها حكمون لم يحكم بما وما لم يحكم بما زل الله فأولئك فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن نفسا بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما الله فأولئك فأولئك هم الظالمون وقف على أعلى أنذارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتينا وأتينا هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ قُلْ مَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَنْتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُنْ شرعتوا ومنها جاء ولو شاء الله لجعلتم أمته واحدة ولكن يبلونكم فيما أنتم فاستبقوا خيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم وَقُلْ تُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تُنسِيهِ تَخْدَعُونَ وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُوهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ ما ذنوبهم ببعض ذنوبهم وببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم القوم الحمد لله الذي لم تخفزوا منه الله الذي لا إله إلا في يوم متوالٍ الله الذي لا إله إلا في يوم متوالٍ الله الذي لا إله إلا في يوم متوالٍ راق الذين أنعمت عليهم ويري الموضوب عليهم ورقون اللهم صنع على سيدنا محمد المعات الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنكم صحابة رسول الله أنعم اللهم اغفر لنا أجوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدالنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم اجعلنا واجعل أهلنا وزوياتنا من الصالحين والمتقين وال.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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأدى المتسين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين Allah Rabb, sharplyi cadrī, wajusrī amrī, wāḥl al-afḍlā min lisan yafḥuh qaulī. Rabb, sharplyi cadrī, wajusrī amrī, wāḥl al-afḍlā min lisan yafḥuh qaulī. Rabb, sharplyi cadrī, wajusrī amrī, wāḥl al-afḍlā min lisan yafḥuh qaulī. Ama bāḥmufiyāhibādillah. Ucikum wa ilāya bidhafu Allāh. Bāqafāz al-mudhūn. Wa sallamu alaykum rahmatillah ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Seperti mana biasa, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga malam ni. Allah taala masih lagi memberi kesihatan yang sempurna kepada kita dan dapat sama-sama kita menghadiri dan menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepotong hadis daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Saidina Abi Dardak dia kata kunna ma'a Rasulillah sallallahu Satu hari kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi Saidina Abi Dardak duduk bersama sahabat Zubair Ziyad bin Labid Al-Ansari. Dan sahabat Abi Dardak dia cerita hadis ni kepada sahabat Jubair Al-Isalami. Saidina Jubair alaihissalam dengar hadis ni daripada Abi Darda. Sahabat Abi Darda dia kata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam satu hari kami duduk dengan Rasulullah. Fashafa bi basarihi ila sama' lalu Nabi lenggak naik ke langit. Bila mana Nabi lenggak naik ke langit, sahabat Abi Darda dengan sahabat Ziyad bin Nabi al ansari ni ditanya Nabi. Pasal apa duk lenggak naik ke langit? Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu nabi pun jawab Dia kata hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu Nabi jawab kata dah tiba dah waktu lah ni Allah Taala angkat ilmu di kalangan manusia sehinggalah depa tak boleh tahan daripada aku hilangkan ilmu bila Rasulullah kata lagu tu sahabat heran di antaranya sahabat Ziyad bin Labi al ansari Lalu dia pun tanya balik dia heran. Dia kata kaifa yuhtalasul ilmu minna wa qad kunna naqra'ul Quran. Dia kata macam mana Allah Taala nak hapuskan ilmu di kalangan kami manusia ni sedangkan ramai di kalangan kami boleh baca Quran ni. Zaman sahabat bukan kita tak tahu. Quran ni dalam perut semua, dalam dada masing-masing. 30 juzuk. Dalam pekan gurun ni semua hafiz Quran. Tak ada seorang pun yang tak ingat Quran, semua ingat. Bila sama la bun dengar orang baca Quran, mai masjid lagi eh. Ini gambaran zaman sahabat. Jadi sahabat Ziyad bin Labid Al-Ansari diheran, Nabi kata Allah Taala angkat ilmu dah. Lalu dia pun tanya macam mana kalau akan ilmu sedangkan kami boleh baca Quran. Fa wallahi la naqra' annahu wa la nuqri' annahu lisa'ana wa auladana demi Allah kami akan terus baca. Dan kami akan ajak anak bini kami semua bagi boleh baca Quran belakang. Ini sahabat Ziyad bin Labi Al-Ansari cerita kat Nabi bila dah kata lagu tu, Nabi jawab balik. sakilas ke umum. Dia kata, terukti lah ini Ziyah. Kuntulah aduka min fukaha il madinah. Aku ingat hal ini. Orang alim dah di madinah ni, Rupa-rupanya tak hati lagi. Nabi jawab balik. Kepada sahabat Ziyah bin Labi Al-Ansari. Seterusnya Nabi sambung lagi. Dia kata, فَهَذِهِ التَّورَاتُ وَالْإِنْجِلِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ فَمَ تُغْنِهِمْ dia kata kitab Yahudi, kitab Taurat, kitab, kitab, kitab Injil ni ulama Yahudi dan Nasrani semua boleh baca. Semua faham. Fa ma tughnihim apa faedah pada depa? Depa boleh baca belakang tapi semua tak beramai dengan Taurat wal Injil. Itulah maksud aku yang bila mana manusia ni di zaman selepas pada aku ni boleh baca Quran semua tapi ramai yang tak beramai ni Nabi maksud Nabi nak cerita kepada sahabat semua boleh baca fasa dengan hukum tajwidnya fasa kalau buat pertandingan tu menangkan orang Melayu sedia kalau tok-tok Arab pun nak cerita kata pakar yang baca Quran tapi Nabi kata boleh baca ramai tak beramai dengan Quran yang Quran haba' lagu lain dek popi buat lagu lain yang ni Nabi cerita dan sahabat Abi Dar'ah cerita hadis ni dekat sahabat Jubair. Se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- jadi se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- pinjam salah kataan tu kali pertama dengar macam kita lah dengar benda pelik payah nak terima ha, tu. macam cerita Isra'a Mi'raj Nabi boleh naik ke langit daripada lepas insya' turun sebelum subuh usin dia round ha? daripada majlis haram ke palestin pa semua tu, lepas tu naik ke langit lepas ke langit ketujuh, turun sebelum subuh padahal daripada masjidil haram nak pergi palestin tu 2000 km kita sini pergi kuala lumpur pun naik bahu per jam tu yang nabi turun tu ramai di kalangan orang yang tak percaya dan ada di kalangan orang islam yang murtab balik ha, kita duk dengar ceramah surat merah ni yang murtab balik pada pasal apa? pasal tak tak berapa nak yakin benda kali tambah dengan jadi bila mana sahabat Saidina Jubair dia dengar Abi Dardaq cerita ni dia pergi jumpa sahabat Mubadah bin Samit. Dia tanya, "Ala tasma' bima akhbarani akuka Abu Dardaq?" Dia kata, "Ambe biasa dengar dak benda yang Abi Dardaq cerita kat aku." Dia pun habaq kepada Mubadah bin Samit, lalu Mubadah bin Samit kata, "Innahu sadaq." Dia ni habaq betul. Aku biasa dengar cerita yang habaq tadi ni. Lepas tu dia kata, Ala aku beruka ma awal ilmu yang diangkat kalau pernah habaq kat ilmu pertama yang Allah Taala angkat daripada dalam dada umat Islam ni apa dia Yang cerita tadi betul dia kata nak dak kalau aku nak lagi tambah kat hang benda apa ilmu apa yang mula-mula Allah -mula Taala angkat atas dunia ni Dah tanya lagu tu sahabat Jubair kata nak Lepas dia kata nak ni Sahabat, Ubadah bin Samir kata ilmu yang yurfa' minal nas Al-khushu' minal salah Al-khushu' fi salah Ilmu yang pertama Allah Ta'ala akan hapuskan Di atas muka bumi ni Ialah khushu' dalam semayang Yushiku antadukul al-masjid al-jami' Fala tarar rajulan khashia' Boleh jadi lepas ni Nabi kata Hampa masuk dalam masjid yang elok Yang besar, yang cantik Payuh nak jumpa orang semayang ni khushu' Nak tahu macam mana ruyuk? Dalam kitab Mundatul Musalli cerita lah. Seorang sahabat cerita kat Nabi dia tengok kawan dia sembahyang tengah dok main Ah ha, dia buat lagu tu dia buat lagu ni. Mujur tawa keluar sikatlah. Dia main dengan tangan tengah sembahyang. Bila main dengan tangan tengah sembahyang, dia repot kat Nabi. Dia kata dah ni kawan kita sembahyang dok main jenggut. Maka Nabi kata, "Bila mana kamu lihat?" seseorang yang sembahyang tidak tetap anggota itu melambangkan kata hati dia tak tetap ha, nak tahu kata tetap khusyuk tak khusyuk tengok anggota zahir, ni Nabi sebut dalam kitab Munyatul Musalli yang dicerita oleh Syekh Daud Al-Fatah bila mana bergerak sana sini, menunjukkan kata hati dia bergerak merata sebagi dia duduk ingat ikan tambang jemuk atau bumbung, tak angkat eh. hujan turun sebagi basah sekejap dia dok ingat kata jeruk puluh jual tak habis tengah duduk semayang lepas tu, dia tarik balik khusyok balik sekejap dia teringat kata kunci Mari yang perempuan dok cari kemarin ingat dah Dok sendik belakang pintu Ani ah, tunjuk bila mana anggota tak tetap ni Nabi sebut lelaki ni kita tengok orang semayang lepas tak kira buh kacin baju Allahu Akbar buh kacin baju ah, lepas tu di sini. Kadang-kadang buhak tanpa perut, dia, dia kalut tadi ada satu butang tak masuk. Tengah duk pihak tu duk puh, duk imam tengah duk becah. Kita tengok waktu kita tak takbir lah. Waktu kita takbir nak tengok macam ada paham makmur kita. Haa ni tengah duk puh kaca. Ni Nabi kata menunjukkan kata tak tetap hati dia. Bila mana tak tetap anggota melambangkan dalam tak tetap sebab tu sahabat Abi Talhah dicerita dalam satu rewa dalam cerita kita yang sama bila mana dia semayang ni burung mengingat atas kepala dia ingat tunggu kayu nak cerita kata tetapnya sahabat Abi Talhah salah seorang di kalangan sahabat semayang ha, jadi Nabi cerita kat kita cara nak tahu salah satunya adalah tidak tetap anggota atau ha, setengahnya dia rajin duk Dok gerak kepala mengikut rentak bacaan. Sampai tanda chadah dia hanguk. Panjang dia tarik lagu tu. Tanda chadah dia hanguk lagu tu. Ah ha, tidak dzat dia apa dalam tidak tetap anggota melambangkan tidak tetap mati Baik. Itu hadis yang Nabi cerita kepada sahabat Abi Abdurda. Dan juga dialog yang berlaku di antara sahabat dan juga ha, sahabat, sahabat Abi Dardak dan juga Jubaid, Sadina Jubaid dan juga Ubadah bin Salih. Mudah-mudahan hadis itu memperingatkan kita dan boleh merubah diri kita dalam bentuk melakukan ibadah khususnya semayang. Bila mana berhadapan dengan Allah SWT. Duk di depan orang-orang besar, orang-orang tinggi, orang-orang raja dan sebagainya, nak garuh telinga pun tak berani ini kan pula nak garu nak garu benar-benar lain lagi dah bila dia buat cakap pa, tengok ya padahal lenguh dah tentu nak usi ini segar ini kan kita berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Baik. jadi malam ni kita akan sambung lagi seperti mana biasa pengajian kita dalam sirah hari tu kita cerita dah dapat buah negara sekitar senaman as, senaman arak ataupun sekitar arak yang rosak yang untuh yang kecundang disebabkan beberapa perkara dan malam ni Tuan Kitab juga dia akan sambung di antara punca besar sekali apa dia yang menyebabkan mereka ni rosak empat buah negara yang hebat yang kita baca hari tu Rom, Parsi, India dan juga Yunani. Depa dulu hebat ada kekuatan ada tamadun, pembangunan dan sebagainya. Akhirnya rosak. Pasal apa? Malam ni tuan kita akan cerita. Punca yang pertama jadi rosaknya tamadun dan juga kemajuan. Ataupun majun yang negara-negara ni -negara rosak disebabkan benar-benar. Maka tuan kita ni sebut dalam hadis ni. Dalam kitab kita, Hafizullah Ta'ala. Dia kata, Hada wa yambari anna'lamam. ان القدر المشترك الذي اوقع هذه الامم المختلفه فيما وقعت فيه من الحلال والاضراب والشقاء انما هو الحضاره المدنيه اللتاني تقوم على اساس من القيم الماديه وحدها dia kata punca pertama sekali dia kata empat buah negara ni akhirnya kecundang dan rosak disebabkan maju depa ni semata-mata dilihat kepada kebendaan Tanpa ada satu saluran ataupun ajaran ataupun nilai murni yang boleh memimpin kemajuan yang ada pada zaman mereka Tak ada ajaran agama, tak ada tok guru, tak ada nabi, tak ada rasul Nak jaga dan nak pandu mereka supaya boleh jaga kemajuan yang ada Apa kaitan maju tamadun dengan agama? Hari ini kita tengok negara kita juga maju Semua ada Bangunan pun lawa-lawa, cantik, tinggi dan sebagainya tapi apa kita tengok, pondok telefon tak tahan lama lah, 3 bulan, tumbang pusat-pusat peranginan dah jadi hospital lah beranak rata riti, tepi pokok-pokok tepi celah-celah batu ni yang kita kata contoh realiti yang nak cerita ha, bukti secara realiti nak cerita bila mana satu tamadun yang hebat tidak dipandu oleh nilai murni ataupun agama kemajuan tadi ni terus jadi rosak dan akhirnya kecunan sebab tu macam kita kata saya benda yang maju yang kita sediakan tempat temubah lah, tuan sampah lah, dia buat bola banyak benda-benda lain lagi banyak perkara-perkara lain lagi kalau kita pergi, saya pernah pi tu di Tasik dekat Jeterang yang tengok kenap semua berkabel anak-anak adik-beradik kita menggunakan tempat rekreasi yang dijadikan satu tempat untuk menenangkan fikiran dan menghilangkan serabut dalam hidup dunia ni tiba-tiba dicemarkan oleh golongan orang Islam sendiri yang ni yang nak cerita contoh yang Tuan Kitab ni kata empat buah negara tu rosak disebabkan takda langsung panduan nilai murni yang boleh jaga tamadun depan yang hebat yang boleh jaga kemajuan depan yang hebat disebabkan tidak ada nilai murni ha, kalau ada pun aktiviti untuk memupuk sikap ataupun nilai murni cara tak betul ajak nak bagi jadi baguih ada akhlak suruh pekat menari ha, ha, laki perempuan Ni cara nak pupuk nilai-nilai murni. Sedangkan Nabi cerita dak cara nak pupuk nilai murni dan akhlak supaya depa ni boleh menampilkan penampilan diri ni yang sejajar dengan agama. Cara dia Nabi ajak dak? Pertama, kecil lagi suruh sembahyang ini buat program bukan nak cerita pasal sembahyang, bukan nak cerita pasal syurga neraka, bukan nak cerita bagi budak ni gerun kepada perintah Allah, bukan nak cerita bagi mereka ni takut melakukan dosa tapi suruh menari dan pakat Dato'anku Ani cara memupuk nilai murni yang tak kena maka dengan sebab tu hari ni makin hari makin banyak yang kita tengok, dok jadi merapu, nenek pun kena rogut Bukan sekat nenek, Tok Wan pun kena lewat. Lepas tu riuh semua. Ni benda yang kita terpaksa, terpaksa hadapi. Dulu orang nak keluar malam tak apa. Lah. ni nak berjalan seorang malam tak boleh lah. Ha, ni tamatun sikit demi sikit rosak disebabkan penerapan nilai murni ataupun agama ni jauh. Daripada sama umat islam ataupun mana mana kaum ataupun mana mana masyarakat ni tuan kita ni cerita punca pertama mementingkan kebendaan tanpa ada panduan nilai-nilai agama sebab tu mereka kecundang dan akhirnya negara empat buah negara ni rosak macam-macam ah, dengan fitnahnya lagi dengan hasratnya banyak benda timbul daripada cara nak terak nilai murni tu tak betul yang Nabi ajak suruh sembayang umur tujuh tahun Nabi kata dah suruh anak-anak ambang tapi jangan tiba-tiba umur tujuh tahun nak tiba tunggu umur sepuluh tahun kalau suruh tak sembayang baru tiba setengah orang ni dia nak dia nak bagi puas hati nak bagi anak dia baguih ni 8 tahun ni dia marah nak tak semayang tak semayang dia tiba-tiba sebab tu bila besar ni dia melawan balik sebab Nabi kata jangan duk rotan je waktu tu kalau tiba waktu tu tak beri kesan buatkan mubarak yang nak jadinya tiba waktu umur 10 tahun sebab tu Nabi sebut 10 dengan 7 sengah orang umur anak ada 10 tahun tak semayang dia sepah ini silah dalam memahami nas yang Nabi sebut dalam hadis dia kalau kita mengaji dalam Usafiqah ataupun dalam dalam pelajaran lain daripada daripada sirah, Usafikah, sungguh apa nama yang selalu sebutnya bila mana Nabi datangkan satu nas dia sebut angka ataupun jumlah ataupun bilangan menunjukkan kata bilangan tu adalah tepat dan juga kena kita hayati dan guna pakai contohnya dia sebut kata seeloknya 4 bulan dia nyatakan angka kita tak boleh kurang tak boleh lebih kalau dia boleh sebut 3 hari, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia kata suruh semayah umur 7 tahun. Kena suruh umur 7 tahun. Kalau suruh umur 9 tahun, memang tak berjaya anak ni menjaga semayah. Maka dengan sebab tu, kalau tiba umur 10 tahun, baru dia berkesan. Ni tunggu umat 3-15 tahun baru tiba, tak akan berkesan. Sebab Nafin Ta'yin tentukan angka 7 dan 10. Saya pernah tengok orang marah anak dia anak baru darjah lima tak semayang dia tampak darjah lima dah darjah lima dah dia tampak darjah lima dah umur lebih daripada tujuh tahun dah sedangkan Nabi sebut suruh je tujuh tahun sepuluh baru tampak ini ah, yang dah jadi masalah tapi yang ni yang Nabi kata cara nak terap nilai murni ni dengar saya. Bukannya doa ajak nak bagi depa jadi elok ni dengan cara lain selain daripada sembahyang. Nabi pun pernah sebut, "Man dhayya salata fa huwa mimma siwaha abdiah. Siapa yang mengabaikan sembahyang, dia akan abaikan yang selain daripada sembahyang, semua dia akan abaikan. Sebab tu siapa yang buat sembahyang sambil dengar, nak lepas batuk di tangga, kerja dia pun dia buat sambil dengar. Sebab tu bila mana dia sambil lewat semayang Bini dia pun dia buat lebih kurang Sebab tu isteri yang Lengahkan semayang Makan minum suami dia dia akan lama Sebab tu yang suami balik kerja, kopi oh satu Dekat petang dah baru sampai kopi Pasal apa? Si isteri ni mengabaikan semayang Ni tarbiah yang agama perintetan daripada tinggi ismayang ni lah yang akan menjahannamkan segala tamadun yang ada ni Nabi yang cerita bila mana abis mayang dia ismayang lewat dia buat kerja pun lebih kurang sebab tu hari ni kita menghadapi satu suasana satu masalah di antaranya ramai di kalangan anak muda ni yang jenis malas nak buat kerja ni adik beradik saya terdekat ni nak buat kerja ni dia rasa berat tak ada himmah pasal apa? bangkit sembahyang dalam keadaan tak ada apa. Semangat tak ada nak sembahyang. Lepas kena marah punya teruk kena merepek baru bangkit sembahyang. Maka dengan sebab tu nak pi kerja ni dia rasa segak. Khususnya di kampung-kampung. Lah ni tengok anak-anak muda ni duk berhabis harta orang tua. Penuh rata-rata jalan orang azan waktu maghrib ni depa duk main sepak takraw tepi-tepi masjid ani mengabaikan sembahyang yang nabi sebut mengabaikan dayya as-salah fahuwa mimma abaikan sembahyang benda semua dia akan abaikan kerja dia ke apa ke dia akan abaikan dan buat sambil lewa ani cara tarbiyah yang nabi bawa yang kita nyela kita selami sirah cerita malam ni pun dalam fiqh sirah kenapa tamadun parsi iran dan sebagainya jatuh disebabkan pengabaian terhadap nilai murni dan kita juga tidak mustahil akan rosak dan akan hentuh tamadun kita disebabkan pengabayan terhadap nilai murni ataupun agama ah. disebabkan pengabayan terhadap nilai murni ataupun agama dalam kitab monyetul musalli dia cerita tugas yang nak suruh orang semayah ni adalah tugas pihak berkuasa sebab tu kalau di Mekah ni waktu semayah Bukan azan di masjid Haram memang polis ronda lah. Lambat tutup kedai lambat di masjid dia tarik lesen negeri. Ah yang di Mekah kita pakat kita tengok waktu lepas azan depa kata Allah salat, nak solat semua pezmiah. Dok buat lambat, dia dah ambil barang semua naik lori, lesen negeri depa tarik. Ah tugas pemerintah. Dalam kitab muncul, Syedahud cerita kata wajib bagi orang berkuasa, ambil tindakan di atas orang bawahan mereka, jagaan mereka ni. Bila mana mengabaikan semayang, wajib bagi orang berkuasa, ambil tindakan. Lagu mana cara ambil tindakan? Syedahud kata kena tangkap. Tak semayang, kena tangkap. Bukan posa saja Kena tangkap mereka dan suruh bertaubat, kotor balik semayang. Kalau tak mau sembahyang dia teras gak boleh ambil tindakan sehingga saya ada sebut boleh pancong kepala sampai mati. Ni orang tinggal sembahyang. Yang ni yang disebut oleh Nabi kata tinggal sembahyang tadi boleh mengundang kemusnahan dalam sesatu masyarakat yang bertamadun. Kena ambil tindakan sebab tu Nabi hadis ada hadis Nabi pun sebut mar'a minkum munkaran fa yughayyirhu biyad. Sapa tengok satu kemungkaran kena tegah dengan tangan. Ulama muhaddisin takdirkan yang tegah dengan tegah dengan tangan wa hadha Ini adalah urusan pemerintah nak tegah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanih wa hadha amril ulama. Kalau tak boleh tegah dengan tangan dengan lidah dan ini urusan ulama dan tok guru. Dia berjahbah. Ah. Tok guru yang mengejar, guru insyaAllah yang masjid, wajar saja, cerita hukum. Hak ini tak boleh, yang itu tak boleh. Kerja ulama' yang nak tegah dengan kuasa, wahada min amri sultan, ini adalah urusan pemerintah. Kena ambil tindakan orang tak sewayang. Lani dalam negara kita, negeri mana yang pihak berkuasa ambil tindakan di atas orang tak sewayang negeri mana ini ajaran agama dalam kitab niatul muslih dan sabit ha? Syah Daud datangkan hujah-hujah dan juga dalil yang menceritakan orang yang berkuasa perlu ambil tindakan di atas orang yang tinggal sembahyang karena ni punca kemusnahan dalam sesebuah negara tapi negeri mana jumpa kita cari kalau tu imam masjid buat kerah sikit daripada tu imam tiga suku nak ambil tindakan orang tak ambil sembahyang, kata tiga suku gila kuasa lah apa tu di masjid kampung wajah dia pun tulis siapa tak main Jumaat tiga kali berturut-turut terlucut sebagai ahli tanah perkuburan maksudnya mati esok pergi cari tempat lain, dia pun kata Tok Imam tiga suku ni ajaran agama, dia pun kata tiga suku orang paham agama lah ni pun macam kapas selam lah Ha, tu. orang nak guna agama macam kapal selam waktu nak kena timui waktu tak kena timui kan kapal selam ni tak boleh duduk lama dia kena ambil napas timui-timui dia sengak pulak orang lah ni pakai islam pun macam tu nak kena pakai islam dia pi tak mahu sudah dan faham pun macam tu juga sebab tu guru-guru kita cerita Yahudi dan Nasrani ni seronok dah dah berjaya dah mereka tarik kita untuk mengamalkan agama seperti mana depa amalkan agama. Tu dalam al-Quran kata wala tardha an kal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi tak seronok sehinggalah orang Islam ni beragama ikut cara depa beragama. Kalau ikut agama depa murtad. Kalau tak murtad pun ikut cara depa beragama. Lagu mana cara depa beragama? Orang Kristian ni depa guna agama tiga keadaan. Mula-mula sekali waktu mula beranak mula beranak ni mereka pakai agama mereka jumpa lah Tok Imam mereka padri tu tujuan apa? tujuan nak menghapuskan dosa anak kecil tadi ni kerana pada fahaman agama Kristian anak yang mula beranak bawa dosa warisan apa dia dosa warisan ni dadah? bagi fahaman agama mereka bila mula beranak anak ni bawa dosa Tok Adam akan buah khuldi bila Tok Adam akan buah khuldi dia boleh anak kesalahan dia tadi anak dia tanggung anak dia mati cucu dia tanggung cicit dia sampai ke bawah dan siapa beranak pun kena tanggung dosa tu fahaman ni pahala bila mana pula beranak nak hapuskan dosa ni kena pergi jumpa dengan padri padri pun dia mandikan budak ni dengan ayat yang dia jampi ayat-ayat Bible lepas tu dia campur sikit dengan minyak zaitun ada kacau-kacau, dia, kacau -kacau, dia jampi gung -gurang, gung -gurang, gung gung gung gung Mandilah budak ni Bila lepas mandi, selesai Dosa dia dah terhapus ha. Bila dah terhapus, budak ni buat balik Dia pun bersama 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10, 10 tahun ikut dia lah Dia nak main gereja kah, tak mau main kah Tak lah. boleh baca Bible kah, tak boleh baca kah Ikut suka dia lah. hiduplah. Ha? padri tak marah ha? tak mau main langsung pun tak apa gereja tak mau mengaji tentang agama Kristian tak faham agama Kristian pun tak apa tak berhenti baca Bible pun tak apa besar budak ni sampai umur 25-26 dia nak pergi gereja pulak waktu bila? waktu nak nikah pulak pun dia bila nak nikah pergi lah dengan pak dia dengan pak tua dia dengan bini bakat isteri dia pergi lah pergi pergi Tu imam depa pun tanya hak perempuan hak laki dulu. Macam kita dok tengok gambar orang putih. Dia lah. nak cakap bahasa Inggeris kita pun tak reti. Dia tanya betul ke kan, nak nikah sayang sungguh kat dia ni? Dia kata sayang sungguh, cinta daripada mula beranak ni. Pastu tanya mempelai lah, betul ke kan, hang sayang ke dia? Memang sayang sungguh-sungguh, sanggup bagi apa saja. Dan besok bagi dah hak saya aku. Ah bila kata dah sanggup lagu tu, padri ni pun kawinkan depa. Bila kahwin depa, depa ni balik meneruskan kehidupan sebagai sepasang suami isteri. Jadi hiduplah depa seperti mana depa nak. Tak mau pergi gereja pun tak apa, tak mau semayang pun tak apa macam tadilah. Nak main judi pun mainlah, nak minum arak minumlah, nak tukar isteri pun tukarlah. Ah ha, tu. bini nak keluar dengan kawan lama hak ngaji di England dulu, ah ha, keluar. Ha. Suami duduk di rumah. Tak ada masalah. Pastu waktu bila pula nak pergi ke gereja? Waktu mati pula pergi. Ani ha, cara dia amai agama bila mana mati baru pergi gereja patu anak kata Tok Imam pak saya sebelum mati dia wasiah lepas mati esok ke bumi kan tepi gereja dia nak ambil berkat dengan gereja kita padri tu tak boleh tak ada masalah Ha, lepas upacara apa semua, tak tahulah. Cara mereka lah, kebumikan di tepi gereja. Ini cara yang Kristian beragama. Maksudnya, mereka ambil agama dan pergi ke gereja, apa nama gereja pada tiga waktu ni. Last-last sekali, main ke kita pun pergi masjid dan ambil agama tiga ni. Waktu bila? Waktu bulau-bulau boleh anak, dia cari ustaz tu suruh tahnih. Padahal dulu, maki suruh apa, ustaz tu. Main mengajak suruh rumah tu, duk hantar tu lah. Ya. Dok bantai pula eh, sumpah dia tu baguih. Eh. Lepas tu boleh anak tak ada ustaz dah. Dia panggil ustaz ni mai tahnik anak waktu tu, tu dia senyum melarat. Habis-habis tahnik tu masak pula. Ah ha, tu dok mati ustaz tu belakang. Pasal dok dok mai dok rumah speaker deras dok taram dia aje. Ah ha, tu ustaz tu kata apa? Rumah tepi masjid saja tak mai mengaji. Dia kata aku eh tak pi orang lain semua pi tu yang dok marah ustaz tu. Ah ha, tu kita pun semua pakat mengaji agama ni Allah Ta'ala nasihat agama ni Allah Ta'ala tegak kita agama ni Allah Ta'ala marah kita bila mana buat silap dan tu lah kita mana pun semua dia tegak dan kata kat kita ni ayat lama dah semua ni ustaz-ustaz kita cerita dah tafsir kata ke orang fiqh pun cerita buat orang-orang tauhid pun cerita buat orang hubungan orang dengan Allah Ta'ala yang tak kata ke orang apa dia? pelajaran apa? pelajaran tajwid lah ustaz-ustaz kita kata Dok kata kat mak asli Dok kata kat mak arit ni sukun kadang-kadang kata juga kat mak jahil tu pun kata juga ni nak cerita kata semua agama ni Allah ta'ala nak tengok gitu dia maki sahaja bila maki ustaz tu tak nak nak tahni anak dia panggil lepas-lepas tahni anak muka dia tak repah waktu bila pula dia nak pergi masjid? Waktu anak hak tadi ni besar nak nikah. Sebulan lagi nak nikah depik semayang dah. Pastu dok pergi lepas tu, dia puluk dok apa kenuri kana, kenuri kesyukuran. Dia wak pergi macam-macam, lepas tak dia mengajar jamu, lepas tak dia mengajar jamu, lepas mengajar jamu. Rupa-rupanya nak suruh anak nikah nak dia. Bila mana dah ustaz ni tiap-tiap malam dok kena puluk jagung, dia pun rasa? Tak berapa nak marah. Dia kata tak apa nak tarikh bila. Jatuh-jatuh kalau boleh Ustaz 27 hari bulan lah. Ustaz ni tak apa, tak buat petang ke apa, setuju. Kan? Main nikah, selesai apa semua, balik. Balik ni duduk di rumah ni, tak ada sangkut dengan gamut lah. Seluak pendeknya, keluar pergi pasal malam dengan isteri dia, dengan seluar pendek. Orang duduk azan dia kira pergi pasal malam. Atuk pasal malam tiap-tiap malam. Malam esok dah ada senggiatan ni malam nusa pulak diparik panjang malam tulak pulak tu di gurun di atok buat jadual kemah padahal surah perwajar buat jadual mengaji kemah suruh pergi mengaji dia pun buat satu jadual dua atok pasal malam ha, ni. tak kira apa semayang boleh tampukan tak lah kalau rajin ni semayang tu pun raya dengan jemaah dan adik beradik main pak mentua main dia semayang dengan pak mentua lepas tu duduk ikut berasa dia nak pi masjid bilau lah ni no, bila mati esok mati esok pun bakat pergi masjid bila bangang pi masjid waktu mati tu pun duduk tunggu depan pintu ya nak sambut jenazah masuklah masjid takut apa mati tengok kot ni saya tak tahu kot kampung anak beranak si mati tu duduk tang masjid semua depan dia belakang van jenazah yang masuk semayang panggil orang pondok panggil pak lepan orang-orang duduk pergi masjid yang duduk maki semua mereka ni semayang. Lepas-lepas semayang. Apa kamu nak kata pada ini mayat? Baik. Hak luak nak kata. Usung awak masuk. Puang masuk dalam ring. Mereka tak semayang tak. Padahal awak yang perlu semayang. Berapa perhati? Saya duk perhati banyak. Sebab saya duk kena jadi imam. Tak gila berapa kat seluruh ustaz? Tolong imam main jenazah masalah ya wakil kat ustaz. Anak keceretek. 12 orang. Seorang tak boleh semayang-mayang nak semayak-mayak lagu mana tanya soalan Ustaz dalam seminggu ni berapa kali kena mandi wajib tanya soalan tu lepas tu, nak semayak-mayak lagu mana nak jadi imam lagu nak tak tahu berapa kali dalam seminggu kena mandi wajib kena mandi sebelum Jumaat saja tak tiap, tiap hari ke ataupun pagi-pagi kan macam mana ditanya soalan nak mandi wajib anak 4 lah kalau kita fikir dengan cara anak 4 ni boleh tanya waktu bila kena mandi wajib anak satu anak dua anak tiga semayak dia pakai pakai masalah maksudnya semayal dalam keadaan tak suci ini ha, yang kata agama islam ni sama seperti mana orang kristian beragama mereka pergi agama 3 waktu orang islam pi agama pun 3 waktu ni waktu mula beranak, mereka pakai islam waktu nak nikah, mereka pakai islam waktu nak mati ataupun mati, mereka pakai islam waktu cerai kadang-kadang hak semua tu cerai macam tu tak ada 2 pib jabat agama apa ini ah, kata tiga waktu ini tarbiah yang Nabi ajak mula daripada kita baca kitab sikit sah eh? ni nak cerita kata rosak tamadun pasal benda tu bila mana apa ismayam jadi masalah macam-macam punca ismayam tu yang kita tak nampak segala nekmat yang Allah Ta'ala bagi ni nekmat tak ramai orang perasa nekmat bukan kata boleh makan rumah besar, besar tak. nekmat kecil-kecil ni bukan ada orang perasaan Ni nikmat boleh tidur malam siapa perasaan kata tu nikmat besar. Siapa ingat kata nikmat besar tak boleh tidak boleh tidur malam. Boleh lena tiap-tiap malam sedap so, tu. Siapa dia perasaan kata tu nikmat. Waktu bila nak khosam? Waktu semalam tak boleh lena, dia kaluk cari tok bomoh suruh so, jampi. Pasal semalam tu dia ya, tak boleh tidur. Padahal sebelum ni boleh lena tak berasan kata tu nikmat. Ah ha, tu tak bersyukur, tak nampak kata tu satu nikmat pasal apa? Abang sembahyang apa tu? Ah ni sembahyang ni kerana roh, apa kena vitamin roh. Kita hari ni duk kaluk cari vitamin badannya, vitamin A, vitamin C, makan buah oren, makan nasi ayam, makan benda sedap-sedap nak bagi kuat badan. Vitamin roh siapa yang duk kerja, yang duk ni duk buat kerja. Siapa yang duk kaluk vitamin roh dia? Vitamin roh dia ialah sembahyang sebab tu kadang-kadang orang duk utamakan vitamin untuk badan dia kuat boleh buat kerja tapi nak ibadat tak larat pasal roh dia tak ada bateri, tak ada vitamin apa dia, semayak ibadat lain tak boleh buat nak sedekah pun 2 ringgit pun gagah tu 1 ringgit tu tu duit berlubang dah lah bagi 2 ringgit selai lagi tu berlubang cari, masuk mesti masuk oh uh, ngaji dia tembok ustaz leteri dia duk buat apa ngajian umumi dia, dia, dia pun duk tembok tu dia angkat duit RM1 itu berlubang. Dia kata jangan nak buat lagu ni lah dia kata. Habis amalan kebajikan kita tak semua Allah tak Allah taklah. hapus habis. Padahal bagi duit tu bukan untuk Ustaz Rusli. Untuk pembangunan pondok, nak sedekah fisabilillah pun kira dahlah RM2 selai tu tepuis lah. Ni pasal apa rasa berat RM2. Masalahnya ruh tak ada vitamin, tak laras. Lah. Noh pi bekilah di teluk betik tu boleh pergi dengan anak bini kena dengan roti meri pun tepi lor balik-balik ustaz mengajak 15 minit tak nak tunggu benda ni memang berlapak jadi di sekitar kita dia bukan tak tahu saya tak buat bukan saya bukulak pulak pada kampung ni. pergi telur batik dia lah dengan roti sardin lah dengan roti meri lah milo boleh apa, apa, apa, apa, lah apa-apa nama-apa lah nak cecah roti meri tepi pantai bawa hebat habis pot-pot mak-mak beli ayam panggang pula tepi jalan dok musim-musim musim tu mandi naik bot naik rafung tu apa pisang ke apa banana kau waktu kono tak jatuh kucing aku tak jatuh kuat sungguh balik-balik 15 minit dengar mengaji pun tak leh hak tu dok cerita tetangga dekat masjid tak leh pis teluk batik ni ni pasal apa pasal roh tak ada vitamin semayam tadi tak tahu roh tak ada vitamin badan ada sebab tu tak nampak kata ni nekmat Ni kaki kita ni boleh berjalan Tak ada siapa perasan Ni boleh lipat ni tak perasan Boleh lipat kaki boleh berjalan siapa perasan Kata tu nekmat Saya pun 2-3 hari ni baru perasan kata nekmat sah. Boleh lipat kepala lutut boleh berjalan ni nekmat besar Waktu bila kata besar Waktu tak boleh mereka tali kepak dah Baru-betul berjalan jalan tu macam robokok Baru perasan kata lipat tu nekmat besar Waktu ada nekmat lipat Tak mau berjalan dengar lagi Dua gaduh perjalanannya. Bila mana bus, shibin tak habis nak lipat, baru tahu kita besar. Siapa perasan? Kalau perasan, penuh masjid waktu sebenarnya. Kalau perasan itu nekmat, penuh waktu mengaji. Kalau perasan itu nekmat, tak bagi duit seminggit belu tadi. Kalau perasan, semua ini nekmat. Ini pasal tak perasan. Apa maksud syukur tuan-tuan? Menggunakan nekmat pada jalan tujuan yang dijadikan dengan dia. Itu ha, nekmat, itu syukur. Menggunakan ni'mat Pada tujuan yang dijadikan akan dia akan ni'mat tadi Itu syukur Apa kerti Allah Ta'ala buat mata tujuan apa? Suruh tengok benda yang elok Suruh tengok Quran Suruh tengok kita Suruh tengok benda-benda yang boleh membangkitkan semangat mengerjakan ta'at Itu tujuan buat mata Tiba-tiba duk pergi tengok Mas Idayu dengan tu? Syukur katu Dah Pasal apa? Guna pada jalan yang bukan setujuannya so Itu syukur segi istirahat segi bahasa memanglah syukur kata terima kasih lah Tuhan oi. buatlah kenuri kesyukuran buat kenuri kesyukuran tu pun belum tentu dia bersyukur sebab apa? buat kenuri mata tengok nalik Ani ha, kata syukur menggunakan ni'mat pada tujuan asal dijadikan akan dia kaki Allah SAW bagi untuk apa? berjalan pergi tempat benda baik ha, tangan Allah SAW Ta guna untuk apa? bagi untuk apa? untuk pegang benda baik bagi sedekah bagi pula duit yang elok bukan berlubah sebut banyak kali biasa saya pun biasa kenal penuri kahwin saya mula-mula dulu tu saya, mak saya simpan sebab saya tunjuk kat dia simpan sampai kelam saya kahwin 2007 mereka bagi duit seringgit putih tiga lah sempur ni lah masjid saya tetap ni sebab tu saya ulang buat duit-duit tu -duit. putih tiga nak bulan depan saya bawa main tunjuk duit tu kalau nak lah pertama dia bawa opah kan dah pek tu putih tiga mak saya duk tak tahu lagi sampai la sebab saya tunjuk ke dia ada geram dia, gram. dia mak nak taruh, tak mau nak tahu pula saya duk kira nak nak buhlah laci tak mau nak tengoklah pasal apa pasal ruh tak ada vitamin dia jadi tak larat nak buat kebajikan tak nampak tu satu satu nikmat tak nampak tak bersyukur di atas nikmat boleh ni boleh bengkok pinggang tak tahu kata nikmat tak perasaan kalau perasan, penuh waktu sembahyang. Kalau perasan, jadi baik belakang. Kalau perasan, mengaji semua baik. Kalau perasan, tak bagi duit cari. Ini pasal tak perasan, tu yang dok buat. Jadi tak tahu halau, tu tengok tak tahu Allah. Semua tak ingat. Kalau ingat, dia tak buat begitu. Pasal tak perasan, kata lemak, punca tamana, tuan-tuan. Punca dia, roh tak ada bateri. Pasal apa tak, tak ada bateri? Pasal abai, tentang ilmu dan juga sembahyang. Ha, tu yang dok jadi tak ada bateri. Tu yang dok jadi tak larat. Lupa nekmat Allah Ta'ala, guna semua nekmat kalau nak kira banyak. Bukan pandai terang mana pun kita, bulu hidung surat pun pinyah Tuhan, tukung belagak, nak buat sendiri tak boleh, halif-halif belagak, jalan lemak, kata dia penat. Buat bulu hidung surat, orang -orang kata dia penat. Bulu rumah, petih surat pun tak boleh buat, tumpang Allah Ta'ala belakang, dua rasa lepas, jalan melengak, rumah sah dia rasa sakan tau. Naik jawatan sah, baru tiga bulan dalam jabatan dalam mana-mana jawatan lah sembang kita pun tak mahu tu saya kenal sendiri tu tanya kamu ni ketua hakim kah? awak? oh tanya kita tanyalah dah aku ni pengurusi majlis nak panggil hang takut silam ni tanya tak pengurusi majlis awak? awak ni ustaz ni ketua hakim kah? awak lah. tanya kita buat. sekejap kita panggil orang lain hang takut nak jadi pengurusi majlis nak jemput orang cakap kena tahu siapa nak jemput nak nak tahu orang bercakap. Kalau dah tahu dah siapa aku tak tanya ha. Kalau suruh lembu nak cakap aku tak panggil ha nak. ni nak tahu nak tanya tu tanya tu awak tu baru 3 bulan pegang jawatan tak sedar. Ha ini, bulu hidung surat pun tak boleh buat, bulu rumah pun tak boleh buat, bulu mata pun tumpang hak Allah Taala, dok rasa eh alih-alih lawan kau Sikit-sikit tak betul. Sikit-sikit tak betul. Semua benda harap Allah Ta'ala berani duk nak lawan Allah Ta'ala. Ni banyak kita duk jumpa ni. Kawan-kawan kita sedikit redik-beradik kita. Duk rasa kemah. Padahal semua tumpah Allah Ta'ala belakang. Nak makan nasi tak apa nasi Tuhan Ta'ala. Nak suap bengkok siku ni pun tumpah Tuhan bagi bengkok. Kalau tak boleh bengkok nak makan mana? Ha, tu sebab tu dia berkata orang manusia ni hebat-hebat mana pun dia ada benda tak boleh buat antaranya jilat siku pasal tak boleh nak bekok siku main belah try kita buat balik eh jilat siku boleh tak boleh saya try banyak kali lah dalam cerita dalam bilik saya perempuan saya pun tanya pasal siapa jilat-jilat siku saya tak cerita pasal siapa try balik jilat lah ni jangan ni nak cerita kata pasal tak boleh bekok dia boleh bekok makan tu tapi tak sedar Ni yang kata tarbiyah tadi Tuhan kitab Syekh Ramadhan Al-Buthi kata pasal apa empat negara tadi ni boleh kecundang. Pasal tak ada tok guru yang duk pandu depa. Tak apalah memang tak ada waktu tu. Lah ni tok guru bercambah, depa tak mau dengar dan tak mau pakai tok guru. Ha tunggu. Allah Taala akan binasakan yang kita dengar ustaz kita ceramah banyak dah. Kenapa manusia diturunkan fitnah ataupun bala dan sebagainya disebabkan depa berpaling daripada agama, berpaling daripada menghayati agama kita dengarnya selau mak kita nah nun kaumun a'azzanallahu bil Islam kita ni satu puak yang akan jadi hebat sebab pegang ya? agama sebab pegang dengan ilmu nak pegang dengan agama tu pun kena kena mengaji kena tahu agama tu pada dia. tidak nak pegang agama lagi mana nak pegang Islam lagi mana tak kena Islam puak kita nak jaga saya minta tolong tuan-tuan ha, suruh jaga kita saya tak, tak tahu kita mana satu nak jaga guna nak jaga Islam kena ada ilmu tentang Islam baru boleh jaga sebab tu kadang-kadang orang buat kebajikan ni silap disebabkan dia tak faham agama. Kadang-kadang dia buat kebajikan, dia buat baiklah, tapi tujuan dia lain, tu tak jadi ibadah. Pasal dia tak faham betul-betul ibadah ataupun kebajikan tu konsep dia macam mana. Dok berjuang, orang berjuang, dia pun berjuang. Tengok zaman Rasulullah, sahabat pergi perang nak harta ghanimah. Mati-mati sahabat kata dia ni mati syahid, Nabi kata dak tak syahid lagi kena takit kepala lepas terbelah belah dua, Nabi kata tak pasal apa? pasal dia duduk ingat nak harta warimah memang tentera-tentera Islam tu tak bergaji yang bergaji ni je zaman sedina Umar Al-Qatar, sedina Umar yang mula buat sistem bergaji bagi tentera macam sampai kelar ni bomba ada gaji, polis ada gaji start zaman selena umar ke apa dia mula buat takwim hijri ni di bulan islam, dia lah mula buat dia lah yang mula tubuhkan jabat apa nama, jabat Zakat. dia mula buat zaman nabi askar takda gaji, tak takda gaji, sebab tu peperang, ambil harta ralimah harta ralimah dia bahagikan kepada lima empatnya kepada tentera-tentera yang, berper yang berperan satu daripada lima ni kepada nabi orang miskin dan sebagainya hak hak satu terakhir ni pecah lima pula maknanya kalau harga orang imah 25 juta 4 juta kepada tentera sejuta ni, apa nama 25 juta aa, aa, 5 juta kepada 25 bagi lima apa? Aa, nak, nak kira pula dah lima juta lah kita ambil mudah lima juta, empat juta kepada tentera satu juta kepada Nabi hak juta ni bagi lima orang sejuta yang nak bagi ke Nabi fakir miskin bagi lima ambil seorang satu perlima, Nabi satu perlima orang miskin satu perlima ni hak juta, yang empat juta ni boleh kat depan ni lah tu yang dua puluh ke perang macam-macam ni seorang ni berjuang kerana nak jawatan seorang ni berjuang kerana nak muka masuk dalam TV seorang ni berjuang nak bagi muka kat gambar buh dalam suratah Ani ha, semua tujuan-tujuan dia yang dulunya tujuan nak pergi pasal 4 juta piperan. saya pun nak kalau 4 juta pergi pergi ha, ini bagi tentera 3 ribu 4 juta ni beda kalau orang yang bawa kenderaan buat kuda sendiri, boleh 3 panggu 1 panggu kat dia, 2 panggu kat kuda maksudnya bukan bagi kuda tu lah bagi kat tuan unta, memang habuan dia kena bawa kenderaan dia sendiri ni 4 juta ni mereka pecahkan buat kepada orang yang buat kuda buat kenderaan sendiri boleh 3 panggung orang yang pergi perang tak bawa kenderaan boleh 1 panggung ha, yang ada kuda bagi 2 eh bagi 3, tuan 1 kuda 2 ha, tu yang orang pergi mana-mana buat kebajikan bagi duit minyak letal, di disitu lah Ah, ha, dia pergi mesyuarat mana bagi duit minyak letak dia pergi buat apa nama, seminar apa, sekolah ke, masjid ke apa ke, tok-tok imam ke, bagi minyak rita. Haa ni pada situ. Jadi pi perang tu kerana nak harta rani Nabi kata tak syahid, mati terbelah kepala tak syahid ni. Kita lah ni berjuang mana ada terbelah kepala. Habis kuat darah kepala ni. Ya. Nak balik terbelah. Haa hebat yang terbelah ni. Ya. Maka dengan sebab tu darah sikit ni benda biasa, bila biasa 9 bulan ni kena ada. Atu cara ni. jadi mudah-mudahan apa yang kita ketengahkan malam ni tak baca kitab, nak nabat jana jadi masuk syekh dia main semangat, tapi betul-betul benar ni ha, bila mana kita abai tentang nilai murni dan agama ni merosak, ni terbukti dah sejarah cerita, dia akan berulang Kan ayat Quran Ustaz-Ustaz kita rajin baca Hari-hari yang dulu kami akan putarkan dan akan berlaku semula Kepada manusia di akhir zaman Akan berlaku bila mana fokus kita kepada kebendaan Dan menengah-menkesampingkan meneng ataupun menjauhkan nilai-nilai murni ataupun agama Tidak mustahil ia akan berputar Akan menjadi runtuh dan binasa Mudah-mudahan kita cerita tadi ni boleh lah Ketuk hati kita Ha, kita ingat di atas kesilapan kita Kita rasa sedar di atas kelemahan kita Lupa ni amat Tuhan banyak Dua baik semayang semayang lewat Orang azam pun tak pergi semayang Orang azam pun kita duduk, duduk mesyurat lagi Orang azam pun duduk semang Benda-benda dunia lagi Minta Allah Ta'ala bagi kekuatan kat kita Kita boleh tukar dan kita sedar Kata kita ni banyak buat salah Khususnya kepada saya orang yang cakap. Dan umumnya kepada kita yang ada pada malam ni. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik itu ilham daripada Allah. Yang baik itu kelemahan saya selaku hamba Allah yang selesaikan dan terlupa. Aku lukau lihada astaghfirullah adik wa lakum. Walisairil muslimin awal musliman fastaghfiruh. Innahu huwal ghafuru rahim. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awalina wal akhirin. Wasallimu radiyallahu tabarata wa ta'ala an kulli sahabatul rasulillahi al-ma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina, Rabbizna 'ilman wa ilma hikma bis-salihin, Ya Allah ya Tuhan kami ajarkanlah kepada kami benda kami jahil dan peringatkanlah kepada kami benda kami sering lupa, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuris-syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Ya Allah Tuhan kami sinari hati dan sanubari kami Seperti mana kau sinari bumi ini dengan pencarian mata arimu, Ya Allah Rabbana atina fit dunia hasana Wa fil akhirati hasana Waqina azabanna Wa sallallahu wa sallamu alaih Wa alhamdulillahi rabbil alami Wa minkum Wa minna Wa ya. alhamdulillahi